وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتنا إلا وأنتم مسلمون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 فقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هجي هجي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بنعة وكل بنعة ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين أعزكم الله كم يا سهرة متي masih kita pada bab masalah isra dan miraj dan tentunya ini salah satu dari berita yang wajib diakini oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga dimasukkan oleh para ulama dalam bab al-aqidah. Aqidah, ahli sunnah dan jamaah adalah mengimani. Bahawa isra dan mi'raj adalah hak benar-benar terjadi pada Rasulullah SAW dengan dalil-dalil dalam Quran dan sunnah. Sebagaimana yang sudah dibaca, Hualadzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi baratahawlah. Mahasujat Allah yang telah mengisrakan hambanya Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Dan juga berita dalam hadis yang sudah dibacakan kemarin Hadis yang panjang mengisahkan secara detail Isra'nya Rasulullah SAW dan Mi'rajnya ke langit Sampai ke Sidratul Muntaha Dan diberikan oleh Allah SWT kewajiban salat lima waktu Ada ikhtilaf para ulama ada yang menyatakan bahwa terjadi dua kali, bahkan ada yang menyatakan lebih dari dua kali. Ini sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Saudara hmm. masih ingat apa jawaban beliau? Ya ajaban lihaula illadzin dzammu annahu kana mirara. Duhai anehnya mereka-mereka yang berkata bahwa Isra Miraj terjadi berkali-kali. Apakah mereka Berpendapat bahawa Allah Taala mewajibkan salat lima waktu berkali-kali nah, Ini ucapan di Muqayyim rahimahullah Padahal jelas diriwayatkan satu kali Bahawasanya Allah Taala mewajibkan salat lima waktu Ambaytu faridati Wa khafattu al-ibadi Ila akhirihi bahawa Allah Taala telah memberikan kewajiban salat lima waktu Allah telah meringankan bagi manusia, bagi kaum muslimin Kewajiban mereka Menjadi lima waktu dalam sehari semalam Adapun pun iktilaf Yang berikutnya dari para ulama adalah perbedaan tentang masalah Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya Ketika itu, ketika mi'raj Hal ra'a rabbahu Terjadi perselisihan di kalangan sahabat bahkan <tuh> <tuh> Yang menyatakan melihat Adalah melihat biqalbihi Dengan hatinya Yang menyatakan tidak melihat Dengan bahasa barang siapa yang menyatakan Allah SWT melihat terobatnya Maka dia telah berdusta ya, Yang melihat dengan mata kepalanya Sebab hadis yang jelas Rasulullah s.a.w. menyatakan dengan kalimat Nurun anna'arah Cahaya Bagaimana aku bisa melihatnya? Dan memang diseritakan lain disebutkan Hijabuhun nur Hijab Allah s.w.t. Yang menghalangi pandangan adalah cahaya Enam, Yang kalau dibuka hijabnya niscaya akan terbakar Seluruh apa yang dicapai Penglihatannya dan ini tentunya menunjukkan Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepalanya, tetapi roa biqalbihi melihat dengan hatinya. Ekohlilin alaazokumullah. Adapun apa yang disebutkan dalam Al Quran, thumadana fatadallah, thumadana fatadallah, ini masalah lain, bukan. Tentang Allah swt, tetapi tentang Jibril. Di sini ada catatan penting. Kalimat yang sama dalam Quran dan Hadis ternyata kisahnya berbeda Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Najm, ثمَدَنَ <tuh> فَتَدَلَّ فَكَانَ قَبْقَوْصَينِ أو أَدْنَى ثمَدَنَ فَتَدَلَّ دانا dalam mendekat, kemudian mendekat Faham? Fahuah, tidak duno, atau tadalli. Madkouraini dalam cerita Isra. Kalimat duno dan kalimat tadalli di dalam surat An Najm, bukan kalimat dana dan kalimat tadalli di dalam hadis Isra. Adik-adik. Walaupun sama kalimatnya, sembada dan fadadli. Dalam ayat ada, dalam hadis ada. Ternyata dalam ayat dan dalam hadis berbeda Lihat di sini. Fa innal fi suratil <tuh> najm adapun kalimat madana fatadalla yang ada dalam surat An-Najm <tuh> huwa junu itu dalam mendekatnya Jibril alaihi salam wa tadallih mendekatnya Jibril sebagaimana qalat Aisyah wa Mas'ud radhiyallahu taala anhumah sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dan dari Mas'ud semoga Allah meridai keduanya dari Aisyah diriwayatkan oleh Muslim dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa makna ayat tadi summa dana fatadalla ay Jibril kemudian Jibril mendekat tayyib karena diawali dengan kalimat alamahu syadidul kuwa diawali dengan kalimat alamahu syadidul kuwa bahwa dia Rasulullah SAW diajari wahyu Allah asy-syadidul yang memiliki kekuatan dumratan fastawa wa huwa bil a'la yang dia berada di ufuk yang tertinggi thumma fatadalla kemudian dia mendekat semakin mendekat faib fa tama irkulluha rajiatun ila hadzal muallim asy-syadidul Maka dhamir-dhamir tadi semuanya, kata ganti-kata ganti tadi semuanya kembalinya kepada al-muallim asy-syadid al-qawi yang mengajarkan wahyu yang syadid, yang kokoh dan memiliki kekuatan. Siapa itu? Siapa yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu Jibril. Allamahu syadidul quwa. Maka dhamir berikutnya, dumirratin fastawa, siapa? Jibril. Wahyu belakang langit syafaat Jibril. Then dana fata kemudian mendekat Siapa? Jibril. Bagaimana kau kau bahawa kau sini atau adna hampir sangat dekatnya sejarak dua panah atau dua lembaran panah atau lebih dekat lagi. Apalagi disebutkan di dalam ayat itu. Then raahu nazlatan ohr ra'ahu nazratan ukhra artinya melihat sekali lagi kalau yang dimaksud melihat Allah tidak dua kali. Belum pernah Isra Mi'raj kecuali saat itu, iya kan? Tetapi di alam ayat ini nazlatan ukhra dia melihat yang kedua kalinya. Nazlatan ukhra artinya sekali lagi. Berarti pernah melihat sebelumnya. Ini juga menunjukkan sebagai qarinah bahawa yang dimaksud adalah melihat Jibril alaihi salam. Karena pernah melihat di dunia. Dalam bentuk aslinya. Sering Jibril datang. Tapi tidak dalam bentuk aslinya. Adapun dalam bentuk aslinya Rasulullah SAW melihat sekali di dunia. Dan kemudian. Melihat Jibril sekali lagi. Najlatan Okhra. Indah Sidratil Muntaha. Melihat sekali lagi di Sidratil Muntaha. Ini melihat Jibril alaihi salam amma dunu wa tadalli fi hadis isra ada pun mendekatnya kalimat dunud dan kalimat tadalli dalam hadis Isra tadi kan dalam ayat adapun dalam hadis yang mengisahkan tentang Isra dan Miraj fadzalika sarihun bi annahu dunur rabbi maka itu sangat jelas sekali yang dimaksud adalah mendekatnya Allah Rabbun jala jalalu rabbuna rabbul alamin Wajdallahi, wa amal ladi fi suratul Najm. Ada pun yang ada dalam surat an Najm, anhu Raahuna zlatan O krah. Bahawa beliau Rasulullah SAW melihat sekali lagi. Endah seteratil muntaha, di seteratil muntaha, fahadahu Jibril. Raahumarraatin. Rasulullah SAW sudah pernah melihat Jibril dua kali. Marraatin fil ardi, sekali di bumi. Wamratan enda siteratil muntaha dan yang sekali lagi adalah di siteratil muntaha. Siteratil muntaha adalah langit yang tertinggi. Adapun perkara berikutnya sudah dibahas masalah perselisihan apakah sekali atau lebih dari sekali. Ternyata yang rajih sekali. Juga sudah dibahas ikhtilaf Apakah dalam keadaan dia melihat rohnya atau tidak melihat rohnya? Kata yang rajih adalah melihat dengan hatinya. Adapun dengan mata kepalanya tidak. Beliau menjawab: Nurun Anna Arahu Cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Ayam. Yang ketiga permasalahan: Apakah istra dan rajih dengan jasadnya atau rohnya saja? Adapun para akhlaniun. Orang-orang yang sangat mendewakan akal mereka menyatakan mustahil kalau jasadnya nanti begini nanti begitu dibahas oleh mereka yang katanya enggak masuk akal kalaupun ada perjalanan yang cepat secepat kilat tapi apakah jasad mampu baru kecepatan sekian saja akan begini mukanya akan begini muka dibahas secara ilmiah oleh mereka mustahilnya jasad berjalan dengan cepat secepat itu. Mereka melupakan kekuasaan Allah s.w.t. Mereka melupakan bahwa Allah s.w.t. Qadir. Saib. Maka kita tidak bahas dari sisi itu. Tetapi membahas dari sisi riwayat dan ayat. bahwa ayat Allah s.w.t. Menyebutkan dengan tegas. Abdihi hambanya. Dan hambanya. Yang disebut hamba adalah ruh dan jasadnya. Ya kan? Kalau ruhnya saja tidak disebut manusia Atau kalau jasadnya saja tanpa ruh enggak disebut manusia Disebut onggokan daging Bangkai dan seterusnya Tapi kalau ada ruhnya, ada jasadnya Baru dia manusia Allah SWT berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi Dialah Allah yang maha suci Yang mengisrakan abdihi Yang mengisrakan hambanya Lailan di malam itu Haram, dari Masjid Haram hingga Masjid Al-Aqsa dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini mimmah ia dulu pada an Istrad bjesatih fi al-yaqba. Katakanlah Syeikh Al-Shayari, R.A.M.ullahi Taala Al-Giz bahwasanya yang menunjukkan Isra'nya Nabi adalah dengan jasadnya, bukan hanya mimpi, bukan hanya dibayangkan, tetapi Benar-benar dengan jasadnya apa yang mendukungnya mendukungnya adalah ayat Allah swt. Subhanallah Dia asrabi amti. Walla abdu ibaratun an majmu al jasad warroh dan yang namanya al abd yang namanya seorang hamba seorang manusia itu adalah majmu ibaratun an majmu ungkapan tentang bergabungnya al jasad warroh. Kalau bergabung al jasad warroh maka itulah al abdu. Kalau daging saja tanpa ruh, tidak dikatakan al-abdul. Demikian mula ruh, tanpa jasad tidak dikatakan al-abdul. Kama anna linsan ismun limajmu'il jasadi wal-ruh. Sebagaimana manusia? Disebut manusia, kalau bergabung padanya, ruh dan jasad. Hada huwal ma'ruf indal itlaq. Dan inilah yang ma'ruf yang dikenal oleh ahli-ahli bahasa. Indal itlaq. Kalau disebutkan secara mutlak hamba atau manusia atau insan maka mesti yang dimaksud adalah jasad dan rohnya bersama-sama. Wahwah Sahih dan itu yang benar. Itu yang benar. Fayaqul Islam bihadal majmuah maka kalau Allah katakan Allah menginstrakan hambanya berarti Allah menginstrakan hambanya yang terkumpul padanya jasad dan rohnya. Walaupun tanya dalikaklan dan itu tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan akal. Dan mereka mereka menyatakan itu bertentangan dengan akal mustahil, tidak mungkin dan sebagainya. Maka mereka dalam keadaan tidak mengingat kekuasaan Allah SWT. Wahyu ala kulli shayin qadir dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Mau dijadikan hambanya kuat, mau dijadikan hambanya untuk diistirahkan, dijerajakan. Dengan kekuasaan Allah bisa. Walau jazaz istib'adu su'udil bashar la jazaz istib'adun nuzulil malaika. Kalau boleh menganggap tidak mungkinnya manusia mi'raj ke langit, maka berarti boleh pula mengatakan tidak mungkinnya malaikat turun ke dunia. Ya Pak ya. Malaikat juga makhluk Sebagaimana manusia juga makhluk. Kalau dikatakan manusia tidak mungkin naik ke langit, meraj, maka bisa pula dikatakan berarti malaikat juga tidak mungkin turun ke bumi. Wa dzalika yuaddi ila dan itu berarti mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu yang diberi wahyu oleh Jibril min fawqi yang diberi wahyu oleh Jibril alaihi dari langit yang tertinggi dari Allah subhanahu diturunkan sampai kepada Rasulullah sallallahu Kalau mengingkari turunnya malaikat berarti mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan itu kekafiran. Akhwanu bin Naazhullah qabsu min saramati. Dikatakan fa qila kalau ada yang berkata famal hikmah fil isra'i ila Baitul Maqdis awalan. Kalau ada yang tanya terus apa hikmahnya? Allah mi'rajkan, Allah isra'kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Apa hikmahnya? Kalau memang mau diberi kewajiban salat langsung saja ke langit, enggak perlu pakai ke Baitul Maqdis. Langsung dari Mekah atau Romandina langsung langit. Kenapa harus mampir ke Betel Maktis dulu? Kalau ada yang tanya seperti itu, Faljawam maka jawabannya, Allahumma an-nazali kakan idharan li sedukidawat Rasul. Di antara hikmahnya adalah bahwa yang demikian sebagai idharan untuk menunjukkan li da'wati Rasul untuk menunjukkan kebenaran pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan benarnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang miraj hina saalathu quraish karena ketika diisrakan ke Baitul Maqdis Quraisy bertanya saalathu quraishum anna fi Baitul Quraisy bertanya tentang sifat-sifat Ciri-ciri Betul Maqdis apa? Kalau kamu memang Benar-benar ke Betul Maqdis Ceritakan kepada kami Kayak apa Betul Maqdis Ditanya oleh Quraysh Tentang apa yang dilihat di Betul Maqdis Kamu ke sana Tapi gimana bentuknya Berapa tiangnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya Ditanya sekian pertanyaan-pertanyaan Yang sungguh Kalau saja kita Benar-benar ke Betul Maqdis enggak akan bisa menceritakan dengan detail Iya kan kalau saja kita benar-benar ke sana, terus ditanya, kayak hey, apa bentuknya, seperti apa, ini berapa, pintunya bagaimana, dan akan kita bisa ngapalkan seluruhnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi oleh Allah Taala kemudahan dalam masalah itu, sehingga dijawab dengan detail. Fanaatahu lahum maka disifatkan kepada mereka dengan rinci, bahkan akhbarahum an girhim bahkan bukan hanya mengkhabarkan kaya apa bentuk Baitul Maqdis digambarkan pula oleh Rasulullah sallallahu tentang pasukan dagang atau kafilah dagang mereka orang-orang Quraisy yang sedang berjalan dari Baitul Maqdis ke Madinah ke Mekah. Kaya apa? Berapa orang? Seperti apa? Unta yang berleban, unta yang kaya apa? Disifati dengan rinci oleh Rasulullah sallallahu bahawa kafilah dagang kalian sudah mencapai daerah Anu. Sebutkan daerahnya. Unta yang terdepan berwarna abu-abu. Dan ada belang hitamnya. Dan dia begini, dia begitu. Dan akan datang nanti. Bersama terbitnya Fajar. Khamilina Azzaqumullah ternyata persis seperti yang mereka telah ketahui. Betul Mahdi seperti itu. Seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal satu, apakah betul Ir, pasukan Dagang mereka atau kafilah dagang mereka Seperti disifatkan oleh Rasulullah SAW Mereka menunggu Di pinggir kota Sebagian mereka Memperhatikan ke arah Akan datangnya kafilah Dengan berharap-harap Kalau kafilah itu datang persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Siapa mereka? Muslimi Yang sudah beriman kepada Rasulullah Mesti, Pasti benar Terlaki datang, terlaki datang Ada penyusirikin Quraisy Melihatnya bukan ke arah mana kafilah datang Tapi ke arah matahari terbit Atau fajar Matahari terbit Mereka menunggu, lihat, entar lagi matahari terbit Tidak akan datang kafilah Jadi saya lihat ke sana, yang ini lihat ke sini Begitu matahari mulai Kelihatan Mulai caharanya menyelewakan mereka Mereka menyatakan Lihat matahari telah terbit Persis ketika itu kaum muslimin menyatakan Lihat, al-air telah tampak <tik> Persis datangnya ketika Apa yang digambarkan oleh Allah S.A.W Bahawa akan datang ketika terbit bertahari <tik> Ketika semakin mendekat, semakin mendekat Ternyata mereka membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah S.A.W Unta yang terdepan adalah Unta yang abu-abu Dalam keadaan Memiliki belang hitam Persis seperti digambarkan oleh Rasulullah S.A.W. dengan detail, dengan rinci. Ikhwanudina azakumullah, Kalaupun kita naik pesawat tercepat, Balik lagi, bisa tidak lihat kafilah? Tidak akan bisa. Tetapi karena ini adalah kekuasaan Allah S.A.W. Dan mu'jizat yang Allah berikan kepada Rasulullah S.A.W. Maka Rasulullah SAW melihat di perjalanan siapa-siapa yang berjalan, Sukunya, bangsanya, orang-orangnya siapa-siapa berapa orang dan untanya seperti apa terlihat semuanya dengan detail. Inna <tuh> maka ketika Isra ke Baitul Maqdis sudah diakui dan dipercaya, enggak perlu tanya lagi tentang kelangit, merais. Iya kan? Enggak perlu tanya lagi tentang merais. Karena kalau ke Baitul Maqdis semalam sekejap mata saja bisa. Kalau mana saja berarti bisa. Berarti Allah SWT punya kuasa. Bahawa Allah SWT ala kulisya'in qadir dan bisa mengisalkan hambanya. Maka Allah yang bisa mengisalkan hambanya dengan semalam, bahkan tidak sampai semalam. Dalam sekejap, maka nisai ya Allah bisa memirajkan hambanya ke langit yang tertinggi. Ini. Qanifirina Azzaqullah. Hikmah isra. Kalau mi'rod saja, langsung dari Mekah ke langit, dan kemudian turun membawa berita. Kewajiban salat lima waktu, selesai. Mau ngetes apanya kira-kira? Kalau -kira. ya. Quraisy akan ngetes apa? Bintangnya berapa? Mereka sendiri gak tahu bintangnya jumlahnya berapa. Ya. Di pertama ada apa? Orang musyrikin Quraisy juga gak tahu. Di pertama ada apa? Kedua ada apa? Ketiga ada apa? Gak tahu mereka. Gimana cara membuktikannya? Gak ada cara membuktikan. Kanabilina Azza wa Jalla, tetapi sengaja Allah swt telah istirahkan dulu ke Baitul Maqdis baru kemudian merasakan ke langit. Maka mereka bisa nguji dan ngetes kebenaran Rasulullah Sallam. Taib, kalau engkau benar-benar ke Baitul Maqdis bagaimana masjidnya? Coba sifatkan pada kami, gambarkan pada kami, digambarkan dengan detail. Sampai setelah digambarkan dengan detail, masih ditanya lagi, khalilah yang akan datang, yang sekarang dalam perjalanan dari dari Baitul Maktis digambarkan pula Rasulullah SAW dengan detail pula ini hikmah Isra sebelum Mi'raj. Allati marra fi tariqihi wa law 'uruju ila samai min lama hasal Kalau saja 'uruju Mi'raj Nabi ke itu langsung dari Makkah lama hasal dhalik. akan terjadi yang demikian. Enggak akan terjadi Pengujian-pengujian dari musyrikin tadi. Karena tidak mungkin menampakkan pada mereka. Tentang apa yang ada di langit. Karena mereka sendiri tidak tahu. Sehingga mereka tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Tidak bisa membuktikan benar atau salah. Karena mereka tidak tahu pula apa yang ada di langit. Kalau dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang langit. Mereka tidak tahu apakah benar atau salah. Wa qadil talahu ala baitil makdis. Adapun Baitul Maqdis laqad tala'u sebagian besar mereka sudah pernah ke Baitul Maqdis sudah pernah ke Syam bahkan dagangnya orang-orang Quraisy adalah ke Syam dan ke Yaman liila fi quraishin ila fihim rihlat asyita wa asyif ta'allah dan karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu safar rihlah rihlata asyita wa asyif Rehlah di waktu shita, waktu musim hujan Waktu musim dingin, wassaif dan maksud musim panas Shita'i ila liyaman, wassaifi ila syam Dalam tafsir ini disebutkan Kebiasaan mereka berangkat safar Di musim panas dan di musim dingin Di musim dingin ke Yaman Dan di musim panas ke Syam Sehingga mereka sangat tahu Syam itu seperti apa Dan Betul Mahdi seperti apa Sehingga mereka bisa menguji dan bisa bertanya Haih seperti apa petel magdis dan mereka bisa membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Wa akbaruh binatihi. Maka Nabi pun menghabarkan kepada mereka tentang sifat-sifatnya. Wa fi hadis mi'raj wa bi hadis mi'raj dalil ala subuhu sifat alululillah. Dan pelajaran penting lainnya dari kisah Isra dan Mi'raj. Adalah kita mendapatkan faedah penting Akidah Keyakinan Bahawa Allah swt maha tinggi Di atas Seluruh makhluk-makhluknya Baik Gampang sesungguhnya Membuktikan bahawa Allah maha tinggi Di atas arasnya, di atas seluruh langit-langitnya Di atas seluruh makhluk-makhluknya Sangat gampang Kita tinggal tanya kepada mereka Kalian tahu jasa Isra dan Miraj? Insyaallah. Seluruh kaum muslimin tahu. Bahkan anak-anak ditanya tahu. Apa itu Surah Rasulullah? Ya ketika Rasulullah sallallahu uh, diisrakan ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Kemana itu? Yang menemui Allah. Berarti Allah di mana? Di mana berarti Allah? Kana filna azakumullah. Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas Seluruh langit di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi sampai langit yang tertinggi di atas Sidratul Muntaha, di atas Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Karena <tik> bila Azza wa maka tidak ada orang yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa Taala di mana-mana, atau menyatakan Allah Subhanahu wa Taala bersama kita dalam artian datnya, kecuali orang jahil. Orang bodoh yang dia bahkan tidak mengenali perkara-perkara yang sungguh sangat sederhana. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Allah naik ke langit, berarti Allah di mana? Ini perkara yang sangat mudah. Adapun kebersamaan kebersamaan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah semuanya disebutkan dengan karina-karina, dengan diiringi karina-karina pembuktian bawa maknanya bukan datnya Allah dekat. Artinya kita tinggal meminta Allah akan kasih. Uji da'wat ad-da'i kata Allah. Aku bersama kalian, aku mengabulkan doa kalian. Apa maknanya dekat? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jauh walaupun Allah di atas arasnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Karena Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, sehingga kamu manusia makhluk kepada perkara-perkara yang di situ saja. Jauh bagi kalian Kenapa jauh? Karena kalian tidak bisa lihat dengan detail Kalian tidak bisa tahu apa yang ada di sana Bahkan tidak bisa mendengar suara bisikan-bisikan di sana Maka bagi kalian jauh Tapi bagi Allah Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah subhanahu wa ta'ala maha besar Maka bagi Allah itu sangat dekat sekali Dekat-dekatnya Dan ini kiasul aula Yang diucapkan oleh para ulama Boleh kalau kiasul aula, Kias aulawi. Kias awlawi adalah Kalau manusia demikian Allah lebih-lebih lagi Kanifirina azza kamilah maka bagi Allah semuanya dekat. Barakah Allah Bagi Allah semuanya dekat. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha besar. Kanifirina azza kamilah sehingga jelaslah. Kalau berbicara tentang Zat Allah Allah di mana? Jawab dengan tegas. Allah maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh langit-langitnya. Allah سبحانه و تعالى maha tinggi di atas seluruh makhluk makhluknya. Taizawakhu shay. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun, karena Allah yang paling tingginya, yang maha tinggi. Dan ini faedah yang diambil juga dari kisah Isra dan Mi'raj. Barakallahu fiqom. Subhanakallah bihamdi. Ashadu allahillahilanzakurikawatulbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.